Скрізь порожньо, у хліві, у клуні, і вичував у серці смуток, а найгірше – той садок, ті рядочки щеп. Ніяк не вірив, що все ото так на поспас лишається. Вернувся до підвід. На подвір'ї все готове, опалки зняті, коні загнуздані, візники чекають. Ну так вирвалось у нього. З Богом! «Помолимось, люди, на дорогу!» І зняв мокру від поту кашкета. У той час Настя голосно викрикнула, припала до землі устами, цілувала її, рвала пальцями молодий шпориш. «Земля моя! І як тебе покинути? Боже, поможи мені!» Усіма пройшло зворушення, стояли без шапок, до сходу лицями, хрестилися. Матвій читав голосно «Отче наш!» По молитві валка возів рушила. Наперед Василь і Катерина гнали корови і телицю. За ними пішли вози. Завйокали, зацмокали, загойкали підводчики. заскрипіли вози, один за одним, поволі і обережно виїжджали на дорогу. Настя залишила подвір'я останньою. Відходячи, повернулася, похрестилася, все на всі чотири боки, і пішла. Сльози тихо текли по її щоках. «Ну що ж, кумо, – готорили дядьки, – не побивайтеся, звикнетеся й там, не в Туреччину ж їдете!» Настя мовчала, вона й сама це знає, що не в Туреччину. Та що ж, коли серце так болить, а сльози самі з очей бринять? Поволі тягнеться валка, минають город, останню межу. Минають дерево трепеток, що самітній росте на межі Григорчукового поля, і що правило хуторянами за якусь межу їх простору. Ось і до млина повертають, на греблі чужі люди, мельник. «Щасливої Матвію дороги! Спасибі! Дай Боже, і на новому місці зажити! Дай Боже, дай Боже, і ви здорові зіставайтесь! Не згадуйте лихом!» Якщо зробив недобре, простіть. А хай Бог боронить Матвію, не робили ви нам ніякої кривди. Хотіли б завжди таких, як ви, сусідів, мати. Мельник, мельничиха, їх діти прощаються, як з рідними, і проводять геть далеко на гору. Зори Володько востаннє глянув на свій хутір, на лух, на річку, на ті верби, що по них лазив, на того млина, де стільки вислухав казок. Настав, настависько. Так їдеш уже, питає його Пепік Мельників. Їду, каже Володько. А приїдеш ще коли? Не знаю, ми їдемо далеко, 50 верстов. Ого, дивується Пепік. Але ти все-таки приїдь, приїдь. Колись приїду, обіцяє Володько, і вони розстаються. Валка возів поволі тягнеться глибокою, в'їждженою, немощеною дорогою з пригірка на пригірок, через заставське поле, попри монастирський млин, через городне, в'їжджає біля лисів до села, гавкають собаки, виходять на дорогу святочні люди, вітають Матвія, деякі проводять валку, бажають щастя на новому місці, Деякі навіть виймають пляшку і на ходу частують на колеса. Жінки дарують назадку крашанки. Настя вже лише сидить з дитиною на возі. Вона так зморилася, що йти вже не може. Їдуть побіля монастиря, побіля приходської церкви. Тут скрізь повно людей. Усі ще святкують. Настя знов у плач. Поволі, поволі і по часі в'їжджають за село з другого боку. Їдуть горою, звідки дуже добре видно цілу Запорозьку долину зі стосами каменю і саме Запоріжжя на горі з другого боку долини. Видно білу, нову, криту чорною бляхою хату дядька Єлисея, збудовану минулого літа. Видно клуні, сади. Усе туди болю дорогі, близькі і знані місця – і навіть сам Матвій поглядає туди з виразом затаєнного смутку. Валка тягнеться далі полями. Жайворонки заливаються, не викриються зеленню, зеленю, зліва від нії багата чеська колонія борщівка. Справа на обрії манячить та сама черешенька, що біля неї водило не одного, а в тому і покійного Ровіцького. Навпрос на перехресті та сама корчма, веселка – Дето попивав покійний Ровіцький з добрячим чехом Шалталою.